Виросла блідою поганкою. Під руку намагається взяти. «Давай, тримайся за мене, бо впадеш з дуру». «Відчепи, шарахнулася Леся». «Ну, як хоч». Лілія трохи відступила, блиснула хижу очі. «А знаєш, подруга, я навіть рада, що це сталося. І ось що я тобі скажу. Може, то на ліпше. Я довго за хахалями сохнути не вмію. Тим більше за такими, що ще ніць не було. Ну, мо, по трохи. І далі зновісно. А ти ж будеш страждати». І я ж тебе знаю, як облуплено. Іди до біса, Олеся штовхає двері в метро. Як відчепитись від цієї підлої дурепи, терпіти ще цілу дорогу? На ескалаторі Ліля встає поруч. Будеш, будеш страждати. У таких, як ти, занози надовго. Лілько. Зойк Олесі, не до Лільки звернути. Він бачив, що бачив, що вона страждатиме, бачив. І поїхав, так, думає Олеся. Лютий невидимець починає розривати її бідолашну голову. Звідки з пісня? З Майдану? Про Галю, яка несе воду і коромисло гнеться. А за нею той хлопець, як барвінок, в'ється. А за Олесею ніхто не в'ється. Навпаки, вона повелася. Повелася і обпеклася. Пісню про Галю перебиває потужне. Нас багато, нас не подолати. А як же їх багато? А вона одна. Одна така Олеся на цілий світ, яка хотіла кохати, закохалася і була зраджена, і обпльована, як там каже ця противна лілька, обхаркана, грубо, але справедливо. Олеся розуміє, тут у підземці пісень з Майдану не почути. Пісня з її пам'яті, з її болю, про Галю, яка насправді Олеся. А нас багато нас не подолати викує хлопець, що підіймається вверх сусіднім ескалатором. Певно пізнього часу йде на Майдан до своїх. А вона Олеся сама. Лілько, а та саркастично. З ескалатора хоче скинути, не допоможе. З тим несподівано Ліля рушає вниз. Штовхає людей і з кимось лається. Олеся розуміє, що попри брава до її теж боляче. Біля колії стоять невіддалі, наче незнайомі, наче чужі. А вже ж чужі. Віднині не завжди. І тут несподівана думка паралізує Олесю. А може Ярослав того і поїхав? Нічого не сказав, що бачив. От бидві до нього не байдужі, і не міг вибрати. Ні-ні, і ще раз ні. А поте скрук, а те, що вона читала в його очах, у словах, які промовляв з явним призначенням її під текстом. Не так у словах, як в скопих жестах, але яких? Що ж між ними з'явилось, пробігло, посіялось? Ну як же так? Ну як же справді боляче, так боляче, що там її в очах? Чому ж так довго не їде поїзд? Розділ шостий. 25 грудня – день, позначений на календарі Ігоря Леонідовича, аж п'ятьма хрестиками під її ім'ям. Випадав на суботу. Отже, на роботі нічого не мало статись. Так Олеся подумала, прокинувшись. У кімнаті все було звичним – ліжко, стіль з комп'ютером, фотокомпозиції на стінах, і під ними – макраме. Світлини були хуліганськими – оголені хлопці, дівчата, замурсані діти, поранені тварини, комп'ютерні композиції – яких люди, коти і собаки, літали над будинками і садами, наче птахи. Фото мали шокувати бабусю, але не шокували. Бабуся тільки висловила свою думку. Вона взагалі про все висловлювала свою думку, нічого не нав'язуючи. Думки були в міру занудні, цікаві й високоморальні. Десь років через два спільного життя з бабусею Олеся дійсила вишновку. Її мама, швидше за все, надто серйозно ставилась до бабусиних думок повчань, тому у них і визрів, а потім вибухнув конфлікт і стався розрив. «Мене так легко не спіймаєш на гачок», – вирішила Олеся. Вона часом іронічно щось борчала о відповідь, а більше подумки. При бабусиних думках уголос наспівувала улюблені мелодії. Диво дивне, вона відкрила, що їй комфортніше, цікавіше спілкуватись з бабусею Дазою, ніж з мамою Вітою. Так було, хоч не мало бути. Іноді вона починала переповідати плітки і почутті в агентстві. Бабуся морщилася і казала – а тобі самі це цікаво? Ага, ще я. Олеся бачила, бабуся не вірила, що їй цікаво. І правильно робила, що не вірила. Життя бабусю дечому навчило. Зрідка приходили нові олесяні подружки. Раніше та ж Ліля. Однокурсниця звучила, що Ніна. Тоді бабуся тихенько смивалась, розчинялась у повітрі, сміялась Олеся. ж же і її не тільки навчило, подумала Олеся. Так було думати гріх. Але вона думала. Бунт у Олесі зрів поволі, готовий от-от вибухнути. Але виходило, що бабуся Даза гасить, вбиває його в зародку. Це їй не подобалось, але мусила терпіти. Не стане ж гнівитись, що бабуся так доречно змивається. Сьогодні бабуся зранку почала пала на базар, а в Олесі раптом з'явилось дивне відчуття, наче в її кімнаті все на місці, не вистачає тільки її самої, Олесі. За цим відчуттям стала рости не знати, чого тривого інше відчуття. Щось десь має трапити, що вже трапилось. Щось стосується неї самої. тих п'яти невипадкових хрестиків на календарі. Щось мало статись. «Уже сталося», – подумала Олеся. «Може, й не зі мною, але чомусь те мені дошкуляє. Ніби маленька скіпка в нозі, яку я сама загнала». Тривога росла, як одноденна рослина, про яку колись читала Олеся. Та рослина розвивалася зранку до вечора – Випускала листочки квітку і заходом сонця вмирала. Чи помре так само її тривога, Олеся не знала. Але щось треба робити, бо хтось її кличе. Треба втікати чи йти на зустріч на безпеці. П'ять хрестиків. Олеся виглянула у вікно. Небо сіре і важке, як і майже завжди у грудні. Суботнє небо. Але чому суботнє? Небо як небо. яким було вчора? «Ні, не таким, зрозуміла Олеся. Може, рятуючись, поїхати на Майдан. Але там немає Ярослава. Там усе вирує, а їй треба приспати тривогу. Вигнати відчуття своєї відсутності. У цій кімнаті, у світі взагалі. На Майдані, як і скрізь, вона буде не присутньою. Але де тоді? Де?» І раптом Олеся зрозуміла. «Їй треба бути там, де той, хто поставив ті осорожні хрестики». Або плюси, або те інше. «Де Ігор Леонідович?» «Де є зараз її шеф, Ігор Леонідович?» Стала повторювати ці слова як мантру, її персональну мантру. «Ні-ні, не йди», – сказала вона собі, почала гарячково вдягатись. Через десяток хвилин вона простувала, мов снови, да крізь пустир до вулиці –